Ago jentzuleak, elduden igandean, departamenduko eta eskualdeko ordezkarien bozkatzerat deituak gira. Solas gehienen arabera abstentzioak liku haundia harlezake, eunainako behogitama bostekoa da. Fenomeno hortaz, pentsak eta ere, ez niz abstentzionisten jajera ulehtzera teltzen. Abstentzionistak ainitzak dira, frango egiaren antolakuntzaz eta hunen haratunatetaz ez diteizke asolatuak pentsatzen dukete horrek ez dituzketela unkitzen. Beste batzu aldiz, politizatua politizatuagoak dira eta bozkatzerat ez dueteko autua argumentatzen dute. Eskaintza politika ez dela askizabala edo politikarietan desilusioa onditu zaiela eganez edo institutuzioak eramaiteko manerarekin kritiko direla, nun ez duten demokrazia ibilmolde hau eta ordezkarien izendatzeko manera gaitxesten demokrazia parte hartzaileago bat eta zuzenago bat aldarri gatuz. da, oraiko egituren ibil moldeak akatsak badituztela. Hautetxieta zaratago, zuzenki autatuak ez diren bestepodere egune frango badira, izan lobi, aberats, egitura pribatu funtzionario, demokraziaren ibil moldea trabatzen eta kutsatzen dutenak. Akatsoriek konpondu behar badira eta ibilera hobetu, ez da gaur egun osoki hobe lezaken beste demokrazia modelo bat, ejialde oso baten izarian eta iraupenean lohtua izan. Bozkatzerat ez joeteko motivazioak ulertzen ahal bat dira, ez dut hauen aldarikatzeko manera aproposatxe maitan. Alde batetik, bozkatzerat ez joetean, nahitarat tarat jokozkanpo jartzen baitira. Gehiengo batek hala jokaturik ere, hauteskundeen arauak diren bezala direno abstentzionistak falta, hutsa, daus bezala zenbatuak dira. Eta nunbait nola egindaz desberdinki, abstentzionista uolde juri hain da zabala eta ainitza, eta ikus ezina. Shuri boskatzeak alderantziz, oi hartzon gehiago ukaiten ahal luke. Naiz hemen ere shuri boskatzailean motibazioak zinez ezberdinak direlarik, Kontrakoak ere berdine. Bainan bederen, botu shuriak zerbait aderazten du. Boskatzera dioeteko urratxa egina da, konduntan hartzea eskatzen du, bereziki hunen heina handia bada. Nahiz autu hori izan, nik helduden igandean, botu baliagahi bate autentzontzian ezariko dute. Iduritzen baitzaut, aurkeztuak zauzkidan programak ez denak berdinak, batzuk importanteak zauzkidan ideiak defenditzen dituztelakotz, beste batzuk aldiz borrogatzen dituztelarik. Iduritzen baitzaut, borrogatzeko manera bat dela boskatzea, naiz ez den hortan mugatu behar eta baitakigu eskuin mutu jaren hein apaleenean atxikitzeko manen bat dela bozkatzerat joitea.